Сидір Артемович Ковпак Від путивля до Карпат КІЮ, видавництво політичної літератури України, 1984 рік Читає Юрій Рудник Ім'я двічі героя Радянського Союзу Ковпака, прославленого партизанського командира, відоме далеко за межами нашої країни не одне видання витримала написана ним книга про героїчні діла сумського партизанського з'єднання. В 1942 році воно здійснило похід з Брянських лісів на правобережну Україну, а в 1943 році – легендарний Карпатський рейд. Території багатьох областей України, Росії та Білорусії, захоплених ворогом, пройшли з боями партизани-ковпака – про їх безсмертні подвиги, і розповідає книга. Наше місто. До Великої Вітчизняної війни я працював головою виконкому міської ради в Путивлі. Це невеличке місто розташоване біля річки Сейм на шести пагорбах від рогах середньоросійської височини, відокремлених один від одного глибокими ярами. На північ від Путивля великі ліси. Колись вони зливалися з Брянським лісовим масивом, а тепер лежать перед ним, наче острови, що недавно відірвалися від берега. На південь місцевість відкрита, широка заплава Сейму, багатющі луки, торфовища, лани пшениці, жита і цукрових буряків. Більше 20 кілометрів їдеш із станції Путивль, до однеіменного міста, і воно весь час на видноті. Здалеку всі шість пагорбів, що простяглися вздовж берега, зливаються в одну гору. На її вершині білій старовинний Мовчанський монастир, тому здаля путивль схожий на величезне гніздо, в якому сидить гігантський білий птах». Місто потопає в шатах старих кленів, в'язів, вакацій, каштанів і фруктових садів. Вулиці широкі, на околицях вони заросли травою, будинки переважно одноповерхові, з ганочками, іконницями, різьбленими карнизами. Майже всі двоповерхові споруди нові, кам'яні. Це, здебільшого, навчальні заклади, дитячі садки, ясла. Восени з навколишніх сіл їде колгоспна молодь, учні технікумів і різних спеціальних шкіл. Влітку до нас приїжджають відпочивати москвичі, ленінградці, кияни. Місто наше старовинне, у центрі його Городище. Тут іще зберігся земляний вал часів князя Ігоря, коли путивий був рубежем Київської Русі і захищав її від наскоків степових кочовиків. Тепер на цьому валу росте бузок, стоять лавочки, внизу підкручують джерело путинка. Колись путинка була річкою, впадала в сейм. Вона, певно, і дала назву місту. Монастир на сусідньому пагорбі – це вже пам'ятка ближчої до нас епохи, коли звелася Москва і повз проліг до неї шлях з Києва. Товстий монастирський мур з цегли охоплює пагорб берегом річки і яром Місцями він зберігся на всю колишню висоту А де інде зрівнявся із землею І люди у велику грязюку ходять по його залишках, як по тротуару Люблять своє місто путивляни. Треба побувати в нас весною коли цвітуть яблуневі і вишневі сади, щоб побачити його красу. Здається, дахи будинків пливуть у дивовижних хмарах. А який краєвид з городища і з старовинного валу, де колись тужила за князем Ігорем Ярославна? Звідси погожого дня далечень видно, як з літака, на південь, схід, захід, кілометрів на тридцять. Унизу два русла річки, нове, чисте, широке і старе, тванисте, заросле різаком і лепехою. На березі табуни гусей біліють.